Filagória. A védett közösségi tér. És a védett közösségi térben Ruzsa Viktor, kíván önöknek kedves hallgatóink szép jó estét jónapot. Mindenekelőtt engedjék meg, hogy sok boldogságot kívánjak önöknek, 15 születésnapunk alkalmából. Igen, kedves hallgatóink jól értették, önöknek mert hogy ezúton szeretném megköszönni a kitartást, hogy 15 éve hallgatják a civil rádiót, vagy legalábbis nagyon sokan vannak önök közül, akik a kezdetektől fogva velünk vannak. Mert hogy, kedves hallgatóink, jeles nap ez a mai, ugyanis 15 évvel ezelőtt, 1995-ben, ezen a napon, tehát szeptember 1-én kezdte meg a civil rádió a működését a 98 mhz frekvencián. Ez alkalomból egy Kicsit különleges, mondhatnám, rendhagyó Villagória című műsorral készültem önöknek, kedves hallgatóink, hiszen nagyon sokak számára ez az elmúlt 15 év nosztalgia, de vannak olyanok is, mint például Jó Magam, akik számára történelem is, hiszen magam is csak 6 éve kezdtem a pályafutásom ebben a rádióban. Így arra gondoltam, hogy visszaidézzük azt, amikor elkezdtünk mi látássérültek műsort készíteni ebben a rádióban, hogy hogyan is indult a mi pályafutásunk. Annak idején még 2003. szeptemberében indult egy képzés, melyet a Nonprofit média Központ Alapítvány szervezett Lilink Tamás vezetésével. A képzés címe Nézőpontváltás volt. A képzések mindig szerda délutánonként és kora este voltak, így egybeestek az akkor még Kovács Edit és Péterfi Ferenc, valamint néhány sorstársunk által készített Villagória című műsoraink kezdési időpontjával. 2004. februárjában azonban az egyik képzésen jött a telefon, hogy a feréjéknek besegítő csapat állítólag hóakadályokra hivatkozva nem tudott bejönni a Korvintéri stúdióba, így Ferék nagy dilemmában voltak. Majd később Feri nemes gondolattól vezérelve telefonos interjút kért Living Tamástól, illetve tőlünk a képzésen résztvevő hallgatóktól. Így mindjárt a mély vízbe dobtak bennünket néhány sorszársammal együtt, rögtön élő egyenes adásban telefonon mutatkozhattunk be, mesélhettünk magunkról. Hála Péterfi Ferinek, aki néhány évvel ezelőtt rám hagyományozta az akkori filagória adásokat őrző CD-ket, sikerült leporolni egyet ezek közül, mely éppen ezt a bizonyos adást őrzi. Így most van arra lehetőség, hogy önökkel is megmutassam önöknek. Hogyan is kezdődött ami mi pályafutásunk itt a Civil Rádióban? Maradjanak tehát velünk, Isten éltesse minnyájunkat. Civil Rádió FM 98 Az emberi hang. Illakória, ez a címe ennek a mostani félórának, amit hallhatnak a kedves hallgatók. Van egy alcíme is, a Biztonságot Nyújtó Közösségi Tér. Egy kis csapat, főleg látássérült fiatalokból álló csapat készíté a műsor, de ma a nagy hóakadályok és a holnapi vizsgák miatt egy kis torlódást támadt, ezért aztán beszálltunk itt Kovács Editt és Péterfi Ferenc műsorvezetők, akik a mai nap szerkesztői vagyunk, és most mi vagyunk egy, egy, erre a órára vagy rövid 20 percre mondjuk a házigazdák, a téma pedig, amivel foglalkozunk azt, hogy már a felvezetésben, vagy a délutáni részletes ismertetésében is jeleztük, hogy egy érdekes médiaprogram zajlik a Nonprofit Média Központ Alapítványnál, nézőpontváltás címmel, amiről esett már szó, de csak töredékesen itt a civil rádióban. Ha minden igaz, akkor most éppen a programvezetője vezetője Tamás is a telefonvonal végén van. Így van ez, halló? Így van ez. Szerbusz Tamás. Az is, sziait és a hallgatókat is. Na Hát arra kérlek, hogy egy pár szóval beszélj arról, hogy mi mozdította, moccantotta uh, bennetek azt meg, hogy, hogy vagy benned, hogy egy ilyen képzést uh, hirdes Hát ez a moccanás, hogyha moccanás vagy moccantást mondtál, ez jó pár éve uh, uh, elkezdődött és a civil rádió is hajdan tettes volt, mert hogy hajdan volt egy handicap alapítványt csináltunk, és a különféle programok meg egyebek kapcsán belebotlottunk abba, hogy részint a fogyatékossággal élő emberek egymással se tudnak igazán kapcsolatot teremteni, Különféle fogyatékossággal élő csoportok sincsenek egymással kapcsolatban. Tehát a személyközi kapcsolatokra is gondolsz, nem csak a közvetített vagy valami tömegkommunikációs eszközön keresztüli kapcsolatra? Hát a személyközi is, de azt, hogy mondjuk a csoportérdekek, uh -huh. vagy egyáltalán a önmegjelenítés, és, és esetleg közös önmegjelenítés, ez, ez valahol, valahol valamitől nem működik. Ö, Hát aztán, hogyha az ember kiebb megy ebből a, ezekből a csoportokból, és mondjuk a, a társadalmi nyilvánosságot figyeli, a különféle médiumokat, akkor, akkor csak a szokásos módon, ha a szenzáció, ha botrány, ha valamilyen politikai, gazdasági, vagy nem tudom milyen érdek hirtelen, vagy, vagy jeles napok, akkor ugye néha-néha megjelennek bizonyos bemutatások, vagy, vagy interpretációk, vagy megjelenítések magyarul, de hogy, hogy igazán az ő hangjuk felerősödjön, hát ez erre nem nagyon van példás. Akkor jött a, a gondolkodás, hogy mit lehetne tenni, és akkor jutottunk el oda, hogy nyilván az kéne, hogy, hogy valahogy helyzetbe kéne őket hozni, alkalmakat, tudásokat, tapasztalatokat szerezni, számukra lehetőségeket biztosítani, hogy, hogy gyakorolják be, hogy egyáltalán helyzetbe kerülhessenek mikrofon, kamera, vagy számítógép mögé, és hát jó lenne ilyen képzéseket indítani, és hát ez, ez jutott ö, több menetben, mert voltak már rádiós, ö, televíziós képzések, most éppen egy ilyen típusú ö, programnak a végefele közeledő. Ez az ilyen az azt jelenti, hogy ebben valamennyi eszközt valahogy számba vesztek? Hát most tulajdonképpen itt leginkább a rádiózás és a videó, vagy televíziózás van terítéken, és hát, már hogy erre ö, van rémi technikai kapacitásunk, meg úgy gondoljuk, hogy az elektronikus médiumok talán a leg hatékonyabbak, tehát talán a legnagyobb ö, néző, vagy hallgatóhoz tudnak esetleg eljutni, és ö, hát így hirdettük meg ezt a tanfolyamot, ahol 23 hallgató, vagy résztvevő van most már ö, ebben a programban, és hát majd ö, itt ülnek velem a szobába ö, hatan, öten, van egy négylábú is, azért voltam ilyen kis bizonytalan, majd talán kiderül, hogy hogy, hogy ő ami, egyet. Ét, igen a médiához, é, de nagyon hűségesen mindig itt van velünk, és, és hát itt egy nagy izgalom előtt állunk, mert hogy most ez a finis, úgyhogy úgy, idáig még úgy csak úgy barátkoztunk egymással, meg a különféle eszközökkel, most aztán itt ennek már az érési, beérési fázisa van, az azt jelenti, hogy mi reményeink szerint itt következő hónap végén itt különféle rádiós, televíziós, sugárzásra, alkalmas műsorok, magazinok, különféle műfajokban való megmutatkozások készülnek el. És hát mi megpróbáltuk ennek a programnak egyébként az a neve vagy címe, hogy nézőpontváltás, amiben azt Próbáljuk sugalni, súlykolni, jelezni, hogy, hogy nem a fogyatékosság legyen a középpont, hanem inkább az a fajta szemléletmód, hogy, hogy bármi ügy, téma, kapcsolat, emberi kapcsolat, élethelyzet kapcsán vannak stereotípiává vált megközelítési módok, és vannak olyan megközelítések, vagy gondolkodások, vagy hozzáállások, amik nem gyakoriak valamitől és hogy mi azt próbáljuk itt a tanfolyam keretében megmutatni, vagy fölkészülni rá, hogy, hogy bizonyos dolgokat meg lehet közelíteni másféle módokon is. Lehet, hogy ettől emberibb is lesz, lehet, hogy ettől izgalmasabb is lesz, minden esetre ő talán nyitottabbát tesz egymás iránt is, meg hát olyan világok felé, ami, ami nem természetes ma még sajnos. No hát mondtad itt a műsor kezdet előtt, hogy vannak ott, meg most is említetted, körülötted a hallgatók közül, úgyhogy ha lehetne Zsoltot, Szokó Zsoltot a telefonhoz adnád, addig elmondanám a hallgatóknak a telefonszámainkat, ha valaki hozzánk szólni, vagy a műsorhoz szólni szeretne. Ezt megteheti, vagy úgy, hogy, hogy éppen a másik vonalon hív. most ugye mi a Matá vonalon hívunk, tehát, ja, bocsánat, egyszerre bekapcsolni most nem is lehetne, tehát a zene alatt lehet majd, egy kis beszélgetés után, amit mi gyár folytatnánk. Hívható vagyunk a 489099-es, vagy pedig mobilon a 30-as 228-9800, és akkor, hogyha lehet, akkor ha jól értem temszokó Zsoltot keresjük, igen, halló! Zsolt. még Szia Mi nem találkoztunk, de hát ha tegeződjünk, már, jó? Szokozó Zsolt vagyok, üdvözöllek titeket! Szia! Arról azt, azt említette Tamás, amikor valami kis néhány szavas jelzést mondott kiről-kiről, hogy te Fehérvárról jöttél, ha jól tudom. Igen, én Székes Helváról érkeztem ide. Uh -huh, és mi a, Mi mozgatott téged, vagy mi mozgat, vagy mi izgat, vagy hogy van közöd ehhez az egész dologhoz? <hül> Engem az motivál ebben a képzésben, hogy mivel elég széles körül a médiára való tekintettel ez a képzés, hogy főképpen a, a rádiós a tájékozottságom egy kicsit legyen aktívabb, illetve... Én szeretnék a sajtóval, illetve a, a televíziós dolgokkal is megismerkedni olyan szinten, amennyire még egy látássérültet érinteti ez a téma, tehát amennyiben nem vagyunk akadályoztatva. De mivel én nem született vak vagyok, ezért a, a videós technikában is sok olyan vizuális élményben tudok gazdagodni, és ö, olyan technikai dolgokat tudok megtanulni, amiket, ö, ö, mivel láttam korábban, ö, szerintem el tudok sajátítani könnyedén. És van már konkrét terved, hogy mihez kezdesz a tudással, amit itt kaptál, hogyha hazamész? Ö, hát még a... tegyük jelen idejűre, hogy kapsz még, vagy amit most szerzel. Igen. A munkák folyamatban vannak, és éppen ezért... Ö, mivel én egy kicsit rádiós téren szeretnék tovább menni, ezért a vizsgamunkában is egy rádiós anyagot is készítek, és aztán egy videós forgatott anyagot is készítünk. Én szeretnék, hogyha ez a, anyag kész van, a rádiós anyag kész van, akkor egy regionális rádiónál elhelyezkedni, amennyiben van. lehetséges és, és adott a a helyszín, illetve vannak erre már konkrét előremenetelek is, akkor ott szeretnék ö, ténykedni. És van valami kiemelt téma, ami különösen érdekel, vagy ami, amivel vagy, szívesen foglalkoznál? Vagy esetleg van. -e? Ö, zenei szerkesztés az, ami hozzám legközelebb áll. Uh -huh. Hát mondtad, hogy Fehérvári, vagy hát ha jól tudom, ott két helyi rádió is működik, talán a, a főiskolának is, meg minthogyha lenne egy másik kereskedelmi is. Van velük kapcsolatod? Nagyon tájékozott, vagy igen, két kereske, illetve egy kereskedelmi rádió és egy közszolgálati rádió is működik Székesfehérváron uh -huh. Én inkább a főiskola által működtetett közszolgálati rádióval vagyok kapcsolatban. Uh -huh. És csináltál és, már ott műsort, vagy. Igen szinten, illetve segédszerkesztőként most is jelenleg van egy műsor, amiben tevékenykedek. De nekem nem egy kérdésem is, talán nem ö, hatásvadász ö, dolog, de, de említetted, hogy, hogy látássérült vagy tehát az érintettségedet, és hogy a kamera mégis izgat. Ö, hát egyrészt azt kérdezem, hogy milyen szinten, tehát mennyi... Ö, tehát, hogy, hogy mondják ezt szakszerelni, nem vagyok ennek jó szakértő. Tehát a, a látásvesztésed az mekkora arányú, vagy hány százalékos? én most egyáltalán nem látok. De És akkor de... hogy, hogy, na ez, ez akkor még különösen érdekesebb, ha ez most itt nem ügyetlen szó, hogy, hogy, hogy tehát hogy, hogy képzeljük el, hogy, hogy, hogy, hogy tudsz a kamerával dolgozni, ez mindenképpen nagyon izgalmas. Ö, igen, ez egy érdekes dolog, a téma is nagyon jó, hogy feszegeted. A szerkesztésnél, illetve a, az alapdolgoknak a letéteményezésénél tudok aktívan Részleni, tehát úgynevezett szinapszist készíteni arról, amit szeretnék láttatni, aztán ezt előadni az operatőrnek és a segédeknek, és aztán ezt közösen összedolgozni, és így lesz belőle egy, egy mű. Tehát mindenképpen akkor egy közös munka, ami már önmagában is izgalmas valakivel együtt dolgozni, mint itt nyilván akkor elég nagy egymásra utaltság van, akivel te összefogsz. Egyértelmű, az egymásra egy utaltság az nagyon nagy mértékű, és a közös munka kapcsán én is azt vettem észre magam, hogy rengeteget tanultam. Uh -huh. És ez mondom azért is lehetett, mert az operatőr által elmondott instrukciók kapcsán én vizuálisan arra rá sok mindenre, hogy Hoppá, Tehát benned lejátszódik ez a dolog, vagy megjeleníted magadba, és aztán utána valahogy újból verbalizálod. Így igen, igen, igen, igen. Hát engem van. nagyon kíváncsi tettél már eleve a, a leendő produkció iránt, úgyhogy már egy izga, izgatott nézőre számíthatsz mindenképpen, ok, vagy kettőre itt, hogyha editre nézek. Na hát, köszönjük Zsolt, most egy picit zenélnénk, ti ne tegyétek le mindjárt egy pillanatra adáson kívül visszavennénk egy pár másodpercre a hangot, és aztán majd a tö még, és hát várjuk akkor, feltétlenül értesíts bennünket, mert mindenképpen izgalommal várjuk, és hát ha lehet, tudósítanánk is majd arról, hogy mi lesz veled, meg mi lesz ez a produkció, jó? Okay, Úgyhogy igen, akkor maradjunk mi még a vonalba, most egy pici zene jön, és akkor néhány múlva visszajövünk majd. Oké, okay, szia! Szia! Oh, szia. Rádiót hallják, és a Civil Rádióban pedig a nézőpontváltás című médiaprogramról beszélgetünk, és ha reményeink nem csatlakoznak, akkor Dunavecki Kileóna van a telefon másik végén, haló? Hallo, sziasztok! Köszöntöm a kedves hallgatókat! Szia! Szia, Leona! Hát, nagyon rég láttunk, hallottunk itt a Civi Rádióban, azt megoszthatjuk a hallgatókkal, hogy, hogy jó néhány alkalommal itt egy, egy másfél évvel ezelőtt fordultál meg, már egy korábbi közös képzésünkön is találkoztunk. De azóta már láttunk a tévében is... Meg szóval szóval te valahogy egy ilyen nagyon pesgőmozgó ember vagy, lettél, vagy. Na, ö, Leona, mit jelent neked tényleg, te, akinek volt már valami próbát, szaglásod, a, a, itt is, meg nem is tudom, talán máshogy is rádió iránt, mit jelent neked most ez a képzés? Hát, ö, nekem végül is azt jelenti, hogy... Ö, itt egy fél év alatt, tehát a műszaki ismereteken keresztül a, a vágó program használatáig, a hírszerkesztésig. Tehát elég sok mindenbe így belekóstolunk, Ö, és van alkalom arra, hogy itt tényleg több sortársunkat, illetve mozgássérültet, hallássérültet is megismerhetünk, ami azért elég érdekes élményekkel szolgált nekem. Volt dégen is egy olyan képzés, amikor. Három napig egy folytában együtt voltunk, tehát egyébként mindig egy héten egyszer itt vagyunk, szerdán ezen a tanfolyamon, de volt egy ilyen három Intenzíve. napos intenzív uh -huh. szakasz, és ott mindig más csoportokban voltunk beosztva, más tábokkal kellett együtt dolgozni, és így megismerhettük, hogy ki mire képes, és hogy mindenkinek milyen adottságai vannak, és ez, ez nekem nagyon érdekes volt, tehát így emberileg is, de... Gondoltam, hogy még egy kicsit jobban belemélyedek a dolgokba, mert, mert úgy éreztem, hogy, hogy nem vagyok én még olyan jó, vagy szuper, hogy mi most bármit tudjak így csinálni. próbálkoztam így, nálatok is ilyen ötleteim, az az ötletem még mindig megvan, amit még nem tudom hány éve kigondoltam, hogy meg kéne valósítani. Még mindig ott van a fejemben, hát így jövök, megyek és sajnos néha így eltűnök, megjelenek ezt, ezért bocsánatot is kérek, de... Szóval most, most így mit megjelentem, és remélem, hogy így. Az a életem. lényeg, hogy mindig újra jelenj meg, mert aki eltűnik, az, az úgy nem olyan örömteli esetleg, de ha újra megjelenik, az nagy örömet jelenthet. Most is például a, a Handicap című műsorba is próbálunk így ö, besegíteni a Horváth Lacinak itt a civil rádióban, uh -huh. és most is már a jövő már csinálunk anyagokat most volt itt nálunk, és megbeszéltük, hogy ki mit fog feldolgozni, és ilyesmi. Úgyhogy végül is így megjelentem újra a civil rádióban. És van-e valami uh, különösen kedvedre való, vagy különösen vonzó uh, rész ebben, ami, ami izgat a leginkább? Tehát azt, Ahogy elmondtad, azt érzékeltem, hogy általában az egész egy csomó dolóban korábbi ismereteket, vagy benyomásokat, vagy tapasztalatokat, de van-e, ami különösen hozzád közel áll? Hát... Uh... Nekem igazából a hang, mint olyan, hogy mennyi mindent ki lehet hozni a hangokból, és én azt tapasztalom, hogy a rádiós hangjátékok meg ilyesmi szóval, hogy eléggé szegényesek ahhoz képest, hogy mennyi minden hang vesz bennünket körül. Én eredetileg azért képben is gondolkoztam, hogy kihívás, hogy én most régen én is láttam, és akkor majd én képbe elképzelem, amit szeretnék, és akkor az lesz a vizsgamunkám, de aztán, egy kicsit már nekem ez egy ilyen nagy erőfeszítés jelent visszaemlékezni dolgokról meg, meg. Szóval úgy döntöttem, hogy inkább egy hangjátékkal próbálkozom, és kihozom az összes hangot, amit ami csak lehet egy, egy öt percben, mert körülbelül annyit kértek tőlünk, hogy ilyen öt perces anyagot készítsünk, vizsganyagot, és szeretném ebbe az öt percbe belesűríteni az összes hangot, amit csak lehet, és amire érdemes így odafigyelni. Na, hát ez is izgalmas, úgyhogy egyre egyre izgalmasabb dolgokról beszéltek. Most elköszönnénk is Illést, onc illést, ha jól emlékszem a nevére, akkor hogyha őt adnád a telefonhoz, lehetséges jó. Jó. E? jó, igen, szia. Szia, Leone. Szia. Halló. Halló, Oncillés szia. Szervusz, jó estét. No, annyit mondott a Tamás, hogy téged a film, meg a riportból is a tényfeltáró riport érdekel. Ez azért izgalmas, ha nem tévesztett itt meg bennünket, mert a tényfeltáró riport, ami szerintem az egész magyar médiában a leginkább hiányzó dolog, fájóan meg kell állapítsuk, hogy a civil rádióban is kevés alkalom jut arra, hogy valaki egy-egy témát hosszan alaposan jó körbe tudjon járni. Szóval téged mi vitter erre az érdeklődésre, vagy mi az, amitől ez izgat téged leginkább? Általában ami úgy motivált az az igazságtalanság, uh -huh. hogy bennünk nagyon sok minden rejlik, de nem tudjuk kiadni. És most akkor jött ez a lehetőség, akkor most a kellemest a hasznossal, itt sok mindent megtanulunk, sok mindenhez alap képzést kapunk, és akkor most azoknak az embereknek a problémáját próbálom felvetni, akiknek nincs lehetőségek megszólalni, vagy illetve leírni, vagy láttatni azokat a problémákat, ami nem csak egyes embereknek a problémája, hanem akár egy társadalomnak egy adott rétegének is. És van számodra különösen fontos terület az igazságtalanságon belül? Ó, igen, igen, igen. A kis embereknek az elnyomása az, ami ö, hatalmi arroganciából eredő elnyomás. Talán egy mondatban így lehetne és most azt tudható, vagy lehet erről beszélni, hogy éppen ilyesmire készülsz te ebben a vizsgamunkában? Tehát ebben a mifajban készül valamit csinálni? Hát a vizsgamunk az egy könnyedebb hangvételű műfaj lesz, viszont csinálok egy nagyobb volument, ami írásban már megjelent, és most egy képes feldolgozást csinálunk három részben, illetve ennek lesz egy hangmontázs összeállítása is. Tehát te a filmel is azt is itt hallottuk az elején. Igen, Kacikolc. igen, igen, igen. igen. Uh -huh. Ez képileg most folyik ennek a három résznek az összeállítása, itt egy önkormányzat, illetve az öt megválasztó nép, illetve lakosság kapcsolatáról van szó, ami átment egy nagyon negatív tartalomba, és ezt szeretném valahogy megmutatni, hogy talán nem biztos, hogy a szavazatokat, amikor leadták az emberek, akkor ezért adták le. Uh -huh. Illés. köszönjük, még csak már nagyon szűkébe vagyunk még, hogyha Viktor, Rú, Rúzsa Viktor, ha jól értettem, hogyha igen. őt még adnád, akkor itt a utolsó megszólalóként, okay. és szorítunk neked is, és mindenképpen majd a személyes találkozásig is, hát izgalommal várjuk, hogy mi sikeredik. Köszönöm szépen, szia. Köszönjük, szia! Köszönöm szépen. Én is szeretettel köszöntelek benneteket és a civil rádió hallgatóit. Mi pedig téged? Szia, Viktor. Azt, amit a Tamás rólad mondott, ugye mindenki gyorsan lekádereztünk itt az elején, akik ott ültök. Igen. De azt is mondta, hogy a többiekhez képest még te neked a számítógép is valami módon izgalmas. Mi a számítógép, mi az, amit, amit tervezel, vagy amit mondjuk egy ilyen képzés kapcsán, hogy kerül a számítógépa? Hát előjáróban, előjáróban azt mondanám el, hogy én nekem van most már 2003. júliusa óta egy teljes körű ECDL vizsgám. Nem tudom, hogy ezt itt elmondhatom, mert röviden tömören, hogy a budapesti műszaki főiskolában van arra lehetőség most már, hogy látásérültek is elvégezzenek egy teljes körű ECDL mm -hmm. vizsgát, illetve tanfolyamot. És hát én úgy gondolom, hogy nekünk látásérült embereknek, illetve bármilyen ö, téren sérült embereknek a számítógép az mindenféleképpen egy segédeszköz lehet. Ö, először is azért, mert ugye mi nem tudunk másképpen kommunikálni, nem tudunk ugye síkírású anyagot, ö, olvasni, vagy csak nagyon nehezen, tehát mi egy speciális hangkártyán keresztül működő és Windows alatt működő olvasó program segítségével tudunk ö, kommunikálni a számítógéppel, és ezáltal a külvilággal is. És a másik dolog pedig, hogy talán, talán, ö, ö, ugye most mondják azt, hogy majd ha belépünk az Unióba, akkor talán esélyünk lesznek arra, hogy otthon végezhető úgynevezett távmunkákat vállaljunk, és ö, hát emiatt én nagyon fontos dolognak tartom a számítógépet, mint médiumot. Hangsúlyozni szeretném, hogy mint médiumot, tehát nagyon elítélem azt, amikor valaki függővé válik a számítógéptől, például az internettől, nem pótolja az emberekkel való kontaktust a számítógép, de mindenképpen egy médium. Miért jelentkeztél erre a képzésre? Mi volt az, ami vonzott ide? Ez egy elég hosszú történet, megpróbálok rá röviden válaszolni. Én nekem, miután születésemtől kezdve látó vagyok, és egy olyan családban nőttem föl, ahol nagyon szerették a zenét, illetve szeretik a mai napig is. Állandóan szólt a rádió, meg a televízióban azok a műsorok, amik ilyen műsorok voltak, tehát nem filmek, amiket ugye látni kell. Tehát nekem a hangélmény az... Ami lejött tulajdonképpen, és én már kisgyerekkorom óta hát hívábrándokat kergettem, mert rádiós szerettem volna lenni. Csak hát ugye mindig azt mondták, hogy hát ugye nem látok jól, nem tudnék dolgozni ilyen helyen, és hát ezért jelentkeztem, mert úgy gondoltam, hogy akkor most van egy ilyen lehetőség egyrészt, hogy ahogy kielhettem magam. Ilyen helyen. Másodszor pedig igen, én azt gondolom, hogy a rádió egy nagyon jó lehetőség, és ezt is szeretném megköszönni ezt a lehetőséget, hogy igenis, hogy lehet dolgozni ilyen helyen, hiszen mindenkinek van valamilyen képessége. Aki nem lát, ugye, vagy nem lát jól, annak értelemszerűen... Ö, ö, jobb a füle, legalábbis ez a nagy hogy jobb a, a füle, jobb a memóriája. Tehát meg tud csinálni olyan dolgokat, amihez például nem kell látni, hangot vágni, ö, zenei szerkesztésben tud segíteni. Tehát technikai munkatársként én azt gondolom, hogy el lehet ezzel helyezni. Illetve a mikrofon függ, mögött ugye lehet egy nagyon kellemes hangú ember. Ö, igen, hát nem tudom, hogy nekem mennyire kellemes a hangom, hát erről szóval talán a hangzatokat a kellene megkérdezni. Indirekten ezt az editest bóknak akartasz a köszönöm akart a szemedbe, köszönöm szépen, bicsin. Te, és most te mivel fogsz készülni? Tehát mi lesz neked a, a, ennek a tanfolyamnak ez a produktum, amit ha jól vettem ki, mindenkinek készíteni kell? Igen, nekem egy nagyon érdekes produkció lesz, egy másik rádióban, szintén egy, egy non-profit rádió segítségével fogom ezt készíteni van egy sorstárs, ö, hölgy, uh -huh. akivel a Vakok Állam Intézetében találkoztam, és nagyon szépen énekel, ö, és nagyon régóta, uh -huh. zenében, főleg mulatos ö, nótákban ö, nagyon otthon van, és hát eddig még nem nagyon volt arra lehetősége, hogy ö, a nyilvánosság előtt szerepeljen, és én úgy gondoltam, hogy egy kicsit körüljárnám az ő életútját, és hát vele készítenék egyszer egy interjút, illetve egy ilyen hangképes riport lenne, tehát több ember is megszólalna ebben, akikölt eddig segítették, akiket ő, ismert, és hát van egy nagyon fontos mondani valója még ennek az anyagnak, hogy mit gondolnak ők arról, hogy a pénz illetve a pozíció a mai világban mennyire befolyásolja azt, hogy egy fiatal tehetség, akár éneklésben, akár képzőművészetben, irodalomban, bárhol máshol, tudjon érvényesülni. Ez egy nagyon fontos kérdés a mai világban sajnos, nem szívesen beszélünk róla, de én úgy gondolom, hogy beszélnünk kell róla. És hát én úgy gondoltam, hogy ezt szeretném egy kicsit körbejárni. Hát ez három-négy műsor vagy adásnak is a témája lehet olyan, gondolom, olyan igen. nagy a vállalkozás. <gül> Na hát neked is szorítunk, Köszönjük mindenképpen szépen. reménykedünk a mielőbbi találkozásba majd, mert most csak így telefonon keresztül sikerült. Köszönjük szépen még azt, tedd meg, Viktor, hogy a Tamást, egy pillanatra Living Tamást vissza. Megpróbálom visszaadni a Living Tamás urat. Mert itt közben, ugye, Még hát, tök miután tök ő, tök. ő a vezető, ez mindenféle hivatalos ügyeket intéz Aha. közben. De rögtön itt a barátaim szólnak neki. Oké, okay. jó, és hát mindenképpen, hogyha a vizsgamunkák meg ilyesmik készültek, akkor várunk valami értesítést, hogy akár ide hozzunk ezekből, akár hogyha meg tudjuk ezeket nézni, hallgatni. Szóval szeretnénk egy kicsit részesei lenni legalább a záráskörülati örömötöknek is, jó? Mi pedig nagyon szépen köszönjük ezt a lehetőséget. Szervusztok, és a kedves hallgatóknak is további kellemes rádiózást. Minden jót, szia! Köszönjük, itt. szia! Hello. Hát Tamáskám, milyen négy és fél perccel a műsor vége után. Hát <gül> műsor vége de után nem, mond, nem, nem mond, Azt szeretném kérni, hogy mondj még valamit, tudom, hogy, hogy rövidesen egy újabb kurzus indul. Ezt egy pár mondatban még foglalod nekünk össze, tehát hogy várhatóan lesz még. Igen, Van most a, hirdettünk hogy... meg egy újabb <gül> féléves, ilyen képzéssorozatot. Mi lehet jelentkezni? Most február tizedikéig lehet jelentkezni. A, most uh, egy kicsit szűkebbre célzatosabbra vettük a, a, a képzést most uh, kifejezetten a vizuális uh, uh -huh. médiumok irányába, tehát televíziózás filmezés irányába hirdetünk képzést uh, február 10-ig van a határidő kezési határidő változatlan valamilyen fogyatékossággal érintett személyeket akik éreznek magukba valami mondandót amihez úgy érzik, hogy vagy még keveset tudnak, vagy nem tudnak eleget a vizuális kifejezési eszközök világából, itt filmezés, animáció, bármi ilyesmiről lehet szó. Mi egy a, címet, telefonszámot. A, a, a, nem a nem nem nem. telefonszámunk az 373 0502, Igen. a címünk pedig Handicap Alapítvány, 1066 Budapest Ó utca 11 jó, Tamás, most hirtelen nincs több dologra időnk már, hiszen már jól túl vagyunk, de mindenképpen vissza fogunk térni még akár a határidő lejártának közel lettével. Hát másrészt meg mindenképpen itt a fiúknak, lányoknak ígértük, hogy izgalmas számunkra is izgat bennünket a produkció, úgyhogy köszönjük, hogy a ma estét ott meghosszabbítottátok a mi kedvünkért. Mi is köszönjük, és további szép estét kívánunk. Nektek meg eredményes vizsgát. Sziasztok. Sziasztok. Így is lett kedves hallgatóink, találkoztunk Péterfi Feri kollégánkkal, de természetesen nem csak vele, illetve Kovács Edittel, hanem Horváth Lacival is, tőle is nagyon sokat tanultunk. Jó magam, azóta is töretlenül dolgozom itt a Civil Rádióban. Idén 2010-ben egy különleges születésnapi műsor elkészítésére vállalkoztam, mely műsorban régi és új törzshallgatókat kérdezek arról, ki, mikor talált rá a civil rádióra, hogyan talált ránk, miért pont minket hallgat, illetve van-e kedvenc műsora, és ha van, mert biztosan mindenkinek van, akkor miért épp az a kedvenc műsora, valamint régi és új kollégákat kérdezek arról, ki, hogyan került kapcsolatba a civil rádióval, miért épp nálunk készít műsort, milyen műsorokat készít, mert van olyan kollégám, akinek több műsora is van, illetve arra kérek minden kollégát, hogy meséljen egy-két szubjektív történetet, élményt, akár interjú alannyal, akár kollégával, vagy épp egy betelefonáló hallgatóval kapcsolatban. Noha ez a műsor csak valamikor az ősz folyamán lesz, de e műsortól függetlenül, ahogy ígértem önöknek, Előző adásunk végén. Mostantól kezdve Filagória című adásaink utolsó 10-15 percében bemutatok önöknek egy-egy kedves kollégát, barátot, illetve a későbbiekben természetesen hallgatókat is. Maradjanak tehát továbbra is velünk! Önök Filagória című műsorunkat hallják Budapesten és környékén a 98 MHz frekvencián, a UPC kábelhálózatán, a 106,3 MHz-en, valamint a www.civilradio.hu honlapon. Kedves hallgatóink, Eszlázár Anna a civil rádió állatvédelmi műsorait készíti. Műsora jelenleg minden héten kedden 17 és 18-ra között civil állatvédelem címmel hallható. Az én életemben a 2000-es év, 2001-től, majd hát 2002-től, amikor már én is részt vettem a műsorok készítésében, ezek voltak azok az időszakok, amik a kezdetek voltak még a régi kormintéri helyen, ami egy nagyon kedves kis térről nyílt, egy nagyon, nagyon jó kis közösséget ismertem akkor meg. Igazán kevesen voltunk, nagyon jól ismerte akkor még mindenki egymást. Most már, most már nagyon jó, hogy ilyen sokan vagyunk, hiszen szélesedett a műsoroknak a skálája. Nekem az volt a kezdő időszakom, és amikor még nem voltam rádiós, akkor mint rádióhallgató és mint rejtvényfejtő, illetve rejtvénykészítő, egy remek mű volt minden pénteken reggel a Berek Péternek a műsora, ahol megismerkedtem azokkal az emberekkel, akikkel később barátságba kerültem, és Rádiós kapcsolatba is kerültem, és az egy nagyon izgalmas dolog volt, amikor a Berek Péter reggeli rejtvényfejtő műsoraiba küldtük egymásnak a rejtvényeiket, és már 7 órakor előszedtük a lexikonokat, ismerősöknek telefonáltunk. Ez a műsor mindig 7-től 9 volt, és a Péter ilyen remekül szervezte pontokat egy -e gyűjteni, és az akkori hölgyeknek a segítségével az ő, az ő segítő műsor vezetői voltak azok a lányok. Igazán nagyon ö, vidám reggelek voltak, és nagyon jópofa rejtvényeket küldözgettünk egymásnak, és hát fejtegettük meg őket, és hát természetesen színházi jegyeket is lehetett nyerni. Szeretem nagyon ezeket a reggeleket, mindig korán keltünk, felhúztuk az órát, bejelentkeztünk egymásnak telefonon, azóta is az egyik összejövetel alkalmával jelezte Péter, hogy egy-két nevet említve, tudok-e róluk, mi van velük, hova tűntek az életnek a nagy rohamába, ez 2001-ben volt, és most már 2010-et írunk, ez 9 évvel ezelőtt volt. Így kezdtem szimpatizánsként a rádiózást. Hol hallottál először a civil rádióról? Mi é volt ez a fórum? Éterben. Saját magam fogtam be, Befogtad a 98-as frekvencián? Befogtad a 98-as hallgattam a fix rádiót is, hallgattam a civil rádiót, mint fixes rádiós is dolgoztam a 98-as megahertzen, mint uh, fixes rádiós állatvédelem kapcsán, civil rádiósként egy-egy éjszaka volt a kezdet, amikor Murányi Gyuri éjszakai, hát úgynevezett erkölcs tan, etika, történelem, filozófiai, e órái, ahogy neveztem én akkoriban ezt a műsorot mindig évfélkor kezdődtek, és akkor a Gyuri felváltva csinálta egy másik sráccal az évféli műsorokat. Azt hiszem, hogy Tibornak hívták, de ez most nem emlékszem pontosan már, akivel felváltva csinált, ez a Kornintér még. És hát úgy, mint mint készítő 2002-ben kezdtem a pályafutásomat a Lélekben Otthon nevű pszichológiai műsorral. Ez egy kétheteként jelentkező pszichológiai magazin volt. Szerették a hallgatók. Népszerű volt, nem a magam Ázsióját akarom ezzel növelni, hanem nagyon jó vendégeket tudtunk így. Nagyon jó pszichológusokat. Ez egy Disputa műsor volt, akkoriban még a Disputa 9-től 11 óráig volt, és nagyon kedves eset volt egy ilyen alkalommal, amikor egy hölgy, én többnyire akkoriban, meg még néha-néha most is nagy lendületbe vagyok, akkor elkezdek hadarni, gyorsan beszélek. És egy nagyon aranyos hölgy volt, aki azt mondta, hogy én egy felhívott nagyon sok, nagyon sok barátot szereztem, nagyon sok ember jelentkezett, a saját problémáival is, még akkori pszichológiai kérdéseket. Hát elég sokat tanultam pszichológiát, és a kollégám, a társam, aki pszichológusként is dolgozott, Orjolt Károly, ővele vezettük ezt a műsort. Nagyon sok hallgató barátot találtunk. Ez egyik azt mondta nekem, hogy felhívott a műsor után, drága Anna, olyan értékes lenne a hangja, hogyha nem hadarna én megtanítom lassan beszélni. Sikerült szerintem, mert én meg nem mondtam volna, hogy ez valamikor ez, ez probléma lehetett. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, és köszönöm az akkori hölgynek, aki jelentkezett. Logopédus volt a hölgy. És nagyon sajnálta azt, hogy nekem néha-néha a hadarás következtében nem lehet követni a gondolataimat. Ez nyilván azért van, én azt hallottam, hogy nagyon sok mindent szeretnél elmondani, mert általában akkor jön elő ez a probléma. Igen. És hát azért elég sokoldalú vagy, itt azt tudjuk rólad, hogy te festészettel is foglalkozol, képzőművészettel, ugye jól tudom, és a pszichológia Igen. még ráadásul, amellett, hogy most ugye állatvédelemmel is, illetve hát most ez a fő tevékenység itt a civil rádióban. Igen, ez az utam, ezt találtam meg magamnak, útnak. Volt egy műsor, egy környezetvédelmi műsor Szétyi András barátommal a Kizökkent Világ, az, ez a műsor is öt évig tartott, a, a lélekben otthon is gyakorlatilag 5 évig tartott, és azóta most már az állatvédelem, azt mondja, hogy ez az én sinem, ez az én utam, ez az én pályán. Talán itt van a legnagyobb szükségem. A Civil Rádió 2007-ben elnyerte az Év Rádiója címet, amit neked köszönhet, illetve a te műsoraidnak, és ezzel kapcsolatban tenném fölé neked azt a kérdést, hogy miért pont a Civil Rádiót választottad? Annyi rádió van az éterben Magyarországon, te miért gondolod azt, hogy pont a civil rádióban van szükség erre a műsorra? A közvetlen hangvétel, ami lehetőséget ad, lehetőséget nyújt arra, hogy a, nagyon sokszor az embernek a protokolális feltételek szabnak. Én azt hiszem, hogyha itt nem lenne rám bízva azt, hogy mit mondok, nem bíznának bennem, hogy én mit fogok mondani. Nem bíznának bennem olyan tekintetben is, hogy akiket választani fogok riportaranyoknak, vagy akiket behozok magamhoz. És ö, ellenőrizni kéne, esetleg szinapszisokat kéne írni, az levenni a dolog lendületét, levenni a frissességét, levenni az a ö, dolog, hogy ö, itt... Ö, talán az ember jobban van ellenőrizve, talán el kell gondolkozni azon, hogy mit mondhatok ki. Igazán svunggal lehet beszélni. Neked az állatvédelem az, amivel most ö, foglalkozunk a civil rádióban, tehát ami most számodra a legkedvesebb. A műsoraitban elég sok ö, borzalmas ö, szituációt ö, mutatsz be a hallgatóknak, állatkínzásokról és, és betegsérült, elhagyott ö, állatokról, de hát nyilván azért vannak sikertörténetek, amikor meg tudsz menteni egy, egy állatot, egy úgy járt egy lovat, mi volt számodra, vagy melyik volt számodra a legkedvesebb sikertörténet? történet? Hát ez most utolsó, legutolsó, tulajdonképpen a legsikeresebb, nem is tudom, kettő van. Hát melyiket is válasszam? Az egyik, egy soproni, kóborként született macska kolóniának a tagja, cirmosnak hívtuk azt a kis állatot, azért hoztam el abból a kolóniából, mert úgy láttam, hogy ő a legbetegebb, és nem szerettem volna, hogyha olyan körülmények között hal meg. Úgy gondoltam, hogy mindenki jár egy, az életének egy tisztes vége, ha már gyógyíthatatlan betegnek nyilvánították az ottani orvosok, ha már úgy gondolták, hogy nem lehet küzdeni az életéért, legalább akkor egy méltóságos halált ne ott a bokrok között kiszáradva halljon meg, és elhoztuk cír És nagyon érdekes volt, amint beültettük őt az autóba, vettünk neki ott egy szállító macskaszállítódobozt, amint beültettük az autóba, átváltozott ült békésen, kinyújtotta a mancsát, a melső mancsát, amit én kezének hívok az állatoknál, megfogtam a kezét, és úgy utaztunk Pestre. Egy barátnőmhöz érkezett, nálam a négy mentett kutya mellett, még nem nagyon lehet ott mancskát menteni, és amint megérkezett Cirmos a harmadik emeletre, megfogant benne az elhatározás, hogy én házi macskaként akarok élni, de igenis nagyon akarok élni minden betegségem ellenére. Nagyon-nagyon sok lelkiismeretes orvos segített cirmosnak, hogy fokozatosan gyűrjük le azokat a betegségeket, amikben ő szenved. És amik ugye halálos betegségnek voltak apostrofálva. Egyetlen egy dolgot nem sikerült hát meg, e, rájönni, egyetlen egy dolgot nem sikerült diagnosztizálni. Mi az a daganat cirmos hasában? Mi az, amitől a hasüreg folyamatosan puffadt? Cirmos remekül érezte magát, pompásan növekedett a bundája, szép, fényeszőrű szőrű házi macska lett Cirmos, és egyszer csak valamelyik reggel kibújt a daganat belőle, és egy nagyon kedves, életerős macskát hozott uh -huh. a világra. Fortunának neveztük el a macskát, hát így lett a halálosan beteg Soproni mentett macskából egy boldog házi macska kis Fortunával. Állatvédőknél nem divat azt, hogy szaporítjuk az állatokat, de ez tényleg egy olyan happy-endes történet volt szirmossal. És a kutyás történet pedig éppen egy állatkorházba siettem, hogy viszek majd a műtött állatot, majd kiviszem vecsésre. És a szlovák úton a 16. keretben mentem, pénteki nap volt, nagy volt a forgalom, és valami miatt akadozni kezdett a forgalom, és amikor odaértem, akkor láttam, hogy pont a felezőn batyog egy nagyon öreg, elneveztük később száz éveskének, száz éveske batyog, batyog az uton, és összeesík föltápáskodik, újra összeesik. Sikerült, mindig van a minden, víz, élelem, kötél, minden olyasmi, amivel tudok segíteni. Hát a kötél, hogy oda tudjam kötni valahova, póráz, nyakörv. Kicsit behúzottam az útra, majd majdhogy nem merőlegesen, hogy megállítsam a forgalmat, a forgalom megállt. Senki nem dudált, senki nem káronkodott, és nem anyáztak, hanem örültek, hogy végre megpróbálom, akkor még egyedül voltam, megpróbálom azt az állatot valahogy kiterelni a forgalomból, oda terelni az én már nyitott csomagtartomhoz, és odakötni. Hát ez sikerült. A kutya nem tudom, hogy látott-e, nem, úgy értem, hogy a látásában is sérült volt, mennyire hallott. Nem tudom, mennyire tudtak működni az érzékszervei, mert éppen amint oda tudtam kötni, mindjárt összeesett. Hihetetlenül le volt soványodva, ennyire sovány állatot csak az RSPC-nek a, a legsoványabb reklámálatára láttam, hogy a bordái, a csípőcsontjai nagyon-nagyon kilógtak, szinte átszúrta a csípőcsontja a bordáját. És biztos voltam akkor, megállapíthatom a diagnózist, ezt a kutyát azért dobták ki, mert öreg. Öreg és beteg. Azt majd a végén mondom el, hogy szerencsére tévedtem, és hogy miben tévedtem. Nos, elneveztem Oldinak, Oldit mindjárt ahhoz az állatorvosi klinikához vittem, ahova éppen egy beteg mentem, egy műtött mentem. Oldinak infúziót kértünk, az infúzió után egyre jobban és jobban lett, és látszott rajta, hogy ez a kutya élni akar. Már nem a felezőn a legfontosabb neki, hanem az, hogy kapjon enni, kapjon inni, egy pár nap kórházi Ápolás után egészen jó állapotba került az én száz éveském, elnevezték az állatvédők, be is került egy olyan helyre, egy olyan menhelyre, ahol tisztelik és becsülik az öreg állatokat is, és nyugdíjas élhetet élnek, és nem pusztítják el csak azért, mert ők már leszolgálták az életüket. És ezen a menhelyen feltettük a hirdetést, üssekhő, hát egy hirdetést felteszünk, hát ha valaki keresi ezt a száz éveskét, oldit. És mit tesz Isten? Amint föltettünk, egy óra múlva jelentkezett a gazdija, onnan a 16. kerületből, hogy a kutya véletlenül szökött ki, egy hétig batyogott, nem biztos, hogy teljesen étlen szomjan, de minden esetre nagyon valószínű, hogy étlen szomjan, és át tudtuk adni a gazdának úgy az állatot, hogy már egy kicsit fel volt hizlalva, hogy az életkedve is visszajött. És hát így lett a happy end oldi életében. A mentett állatokkal, hogy megmentett állatokkal te tartod a kapcsolatot? Hogyne, Például ezzel a kutyával? Hogy ne, meglátogatom. És tudod, megismert. Mert megismert. mondhatod, hogy 16. kerület, és tudom, hogy te is arra laksz, ugye? De én Jó, lakom, de tulajdonképpen, ahol, hát végül is nincs messze. Uh -huh. nincs és messze. akkor megszoktad meg azért látogatni. Meg, meg, meg. És megismer. Ugyan, mert meg hát is. emlékszik arra az emberre, hogy olyan Egyszerűen olyan fantasztikus, olyan szeretettel gondolok rájuk, hát ez kölcsönös. Örülök neki hogy ezt elmondtad, és hát azt kívánom, hogy ez a műsor ez még sokáig tartson, és nem csak a műsor, hanem maga a hivatás, a lelkesedés, a kitartás. És minél több állat ö, kerüljön vissza a szerető gazdiához, hát reméljük, hogy minél kevesebb kerül majd ilyen helyzetbe. Annak köszönöm szépen, hogy mindezt megosztották. Én, én is köszönöm szépen, és nagyon örülök a lehetőségnek, hogy ez a rádió minden héten 60 percet ad az állatok életéért. CV Rádió FM98 Adda Hangod! Kedves hallgatóink, ez volt rendhagyó 15. születésnapi Villagória című műsorunk. Két hét múlva újabb, izgalmas történetekkel, érdekes emberekkel várom Önöket olyanokkal, akik munkájukkal, önzetlen tevékenységükkel, hivatásukkal másokon segítenek, és természetesen folytatjuk megkezdett sorozatunkat, és valamikor az ősz folyamán, egy teljes 15. születésnapi műsort hallhatnak majd hallgatóink. Kedves hallgatóink, ha bárkinek észrevétele, javaslata, kritikája van műsorainkkal kapcsolatban, akkor kérném, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségeinken. Két jól ismert telefonszámunk 061-es 489-0999-es, illetve a 0630 228 9800 utóbbira SMS-t is írhatnak. Az adás e-mail címe adaskukaccivilradio.hu A műsor saját e-mail címe fillagóriakukac.atw.hu Honlap címünk http2.perper A 15 éves civil továbbra is hallható Budapesten és környékén a 98 mhz frekvencián a UPC kábelhálózatán a 106,3 mhz valamint a www.civilradio.hu honlapon. Elköszön Önöktől mára, megköszönve az Önök figyelmét a műsor házigazdája, Ruzsa Viktor. További kellemes rádiózást kívánok Önöknek a viszonthallásra.